بسم الله الرحمن الرحیم بابن دنوحه ده نوحه چی ده او نیاحات ده اغا جراتوی ده کیی چی پزور چجوالی شپاگی چی او یا ده اغا جراتوی ده کیی چپاگی ده مڑی محاسین خلق شمیري جهیت د نو د بويريش دا دوان حرامه البته انسان مړ شو او بغیر د چرونه او بغیر د محاسن شمیرولونه انسان وجړی سترګونه او خيړه دي چې امام نو دې مصالحې سنګي راځي ذکروشو لیکن چي وحل او دغه ستره د مړی صفاتونه او محاسن بیانول تمام ضروري ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهانان المياه نبی رسول الله مو دنیه حتمن کړیو جتا صبح چلي نه وهاي همړو باندې پیر چې ودا خلا کوئی ماتم ورتوي دا باندې کوي خه او یا قرانه حضرت ابراهيم وروسته کار راغله یادانه همدا کې ابي طالب علي ان دې ته راځي نبی علیہ السلام <سؤال> علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ فنا احاو مستمع باندے محدثین وی اننا احاو کلا تکر بارت تانیس وی من دیکل ای طرف تا اشارہ رہا چلا ایرہ و چگی چوئی ندا زنان ندا کارکی ناری ندا سنگی نتخصیص دا دیو او جو چول تدې و جو شنو پدې و چې اکثر دا دیو دا کار کوي الی مستمیعم او بعض وي چې دا تیرې پرنه مبالغې ده نبې امر شداله چې دا لانت او عذاب د هغه چا لپاره دی چې دا عادت دی او دا عادت دی چې وجې ته وږي زیات جړه کې او زیادي دنه دا خبره فهم کی چرتا یو ځل نیم چا نه داغل دی نو ل برداشتا ز په ری هم کم دی حدیث کې ورسول یو چې همیشه دا کار کوي دا په اړه دا کوم اچھا دغه پیسې نه نه نه دا وایي نو دا دمانه شان نه ورته راځي او نه ورته په کومه سره په سره سره دا باندې سره د میډیکل یوټور وایي دا ورته ورته یې چې ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان المیت یقنن مل یعذب و ذا بر تو ور کی دیشی دی موکا ا علیه پجلا د ا علیه بد باندې ن فزر کذ ذلک عائشہ ذكر وشو ذدي خبري و ذدي قوال عشير رجل اللہ وترانهات شابداللہ ابن عمر دسوئی فقالت ناغی وحیلا خطا شوئنے كان غیق سکی ابن عمر لران او بخاری حدیث کی رازی شابداللہ ابن عمر اما انه لم يکزب ولكنه اختها او نسیع ابو عمر دروغ نه وای ولیکن ده یا خطا شويه دی یادی خبره هي را شی انما مر النبي صلى الله عليه وسلم تي ردی النبي عليه السلام په خبر باندې نوې فرمایل چې صاحب دغه تا عزا ورکړی کیږي او اهل یو کون علی او حال دغه چې د آل په دوانې عذاب ذکر عذاب تو طریق کیږي خلقت د دې کور کی باغونه جاری نو اصل <تصال> خبر دعوت علی بیل اسلام دی او خاص مړي په اړه کې راوی دي چاغه ته په خبره کې عذاب مينه ویږي نبی اسلام سلام ته د وای په ذریعہ باندې خود له شیوه او د ملت کی خلقت څخه کم دې نو باغ جراګانی کې بیا یې شیر ضلع وترن هدا آیات الستو ولا تزرو وازرتم اذرا اخرى چنه شي یو پرتګول یو بوج پرتګول انکه بوج دبل چا او یو رات کی راځي پهکه باندې دی يهودینه به اسلام تیر شو ترانځ علامه خطابی رحمه الله فرمایي چېرې شي سنت جاي شه رضی الله تعالی او ابن عمر رضی اللہ عنہما تفری حدیث کی خطائی یا سہو شی او دا امکان هوشته چې ابن عمر رضی اللہ عنہما اغا صحیحوی او ته خطائی نه شو هما قصدم د ادارې کماشي رضی اللہ تعالی تر نه بیان کو چې نبی رسول دیهودی په قبر دو نبی رسولم ته یو شوه چې تاذاب کی یو خلل په تاسو چا یهود تهسیز د کوکو تهود په مړو پسې ډېر زیاد چاړي چاړي اندوان او یهوديان دغه سي علامه مين بي سي فتح الودود ګري کی علي قاري سي مهمه کی چون کي ګن روايات تهي ممر رزي الله ونعم الراغلي ان الميت لا يعذبوا بي بكاء اهله نو د ابن عمر نه کوم روایت من کولې په خپل زمانه صحیح او پدې شو د آیات تعارض ته هغې جواب تداده چې دا زاب چا تور کوي چې چا وسې په لې د جلا کول په ځان پسي نو دې مړیت چې دا زاب دین د داد درجهوندو په جلا نه ده چ غنی ولا تزرو واذرتم تزرو حرايت سره تعرض راش بلکی دا ده په خپل <سؤال> عمل نه دا عمل سره چې دی غلط وصیت کړل جو دوت دین دا خبره مالو ښا چې کمળે غلط وصیت وکي خو سوچ او جوان دی دا غلط وصیت پره کی مدام دني مړي عمل له تا پورې باندې صدا نه دیر خرق دا سی مری پسی مورواج کم بداعات تی کداغی خبره و کی چل کمک و یعنی وسیعت کده چپا ما بسی ما خامه و کئی ما پسی شما و کئی ما پسی جمی و کئی پا ما بسی سلویخته و وکي خیره جی وسیعت کده او بازی بکی با وی ببر قاضیان ورتوی عوضا وی جرمانی وسیعت کده چپا ما بسی تازوجي <تصفيق> ګمډانو هیله د اسقات نو ته وې چې دا په غلط کار وسپتي مړیا وکړو د وې پرکه نه نه پرته و نشتم حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مزاهر د دره آیا سمطارضون شی رضی الله تعالی عنه دا خبر وکړه او محدثین دا حدیث صحیح ګني اغه جواب ورکي نورم د دې حدیث خلق مختلف جوابونه کړلې علامه ايني چې په جوابونه کړلې سيتی سي نهه او د ترسته متأخرین سوال له سوال او تر سوال لې واکه مشهور فولو دغه چې دا محمود له بواسطه باندې دوی مقول داوودی ظاهریي جمال ذکر کړل دي چې دنه مراد هغه سوک دې چې اغا ترک بواسطه نه مرګه دود غیره مخ کې نه وي چې مو خو ما باسي جړاو نه کوي نو هغه تي مراد او دریم जबाबداري چې کم دیر کې بي بوکا ي اهلې کې د بعده د پارا ثوبيت نه نه بعده د پاره د حال چې خلق دلته دل جړاکه او خالدارچ په دغه وخت کې د غمړی دذابور کوي او سلورم ژوند ده چې دا کافر سره خاص دي چې کافر کما جړه کوي نو او تازه ورکوي او پیزم جواب امام بخاري سه کړي دي چې دا هغه خاص تعلق ساتي چې دا هغه عادت دی نو نیمه بخاري سه باوز کړي دي باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعظب المیتو ببکای اہلی علیه اذا کان نوح من سنته چی دا ارد دا طریقوی او داد دا عادتی دا دا دا حوش پا گم جواب بعضی علماء کڑے دی چی مران دین اغلی د نانا د مړینو د پکای او د یو د بیا قلی پوجا باندې دا څه خبري اغه تمن کوي چې هغه ګناکارونه اکبر معاشیدای یو نمونہ ذکر کړل چې یا مورم ملن مسوان ومتم الودان محرب ال عمران وفرز الاخدان ا هغه سړیا چې تا به خلک کول او یو سړیا چې تا خلک یې کول او یو هغه سړیا چې تا به خلق کولونه ورانول او یو هغه سړیا چې تا به خلق دیوبنه جدا کول نه تمړي به کیږي دي دا به کوه مخلوقته دي خو دیوب دا دغه صفت ګرځني کې دا ټول لرته کارونه دي د ګونا چې دا خلق او غلط استعمالول اووم جواب داريتي تعذيب نه سجر د مرای پره مړی تا اقوال د نه حیون سلام لیکن کلیچی دا نه وحکونکې وې ای کتاب خلق کلام اورا ګنره ولن مَلایکو ته جنشت ردي سي هاګه دغه په کې د کنجوسۍ جون تیر کړي او ته تاسو آیا څوک په کوي چتا ودا ہے استا ہے استا جامع خلق لراولہ ملائکتی اشتیاق ديتی مدغه تعذيب کی مراد ہے دجر ختم جواب چادا کړه کیدین مراداو نمیت نمس محتزر مرادې چا د کدن شوری اذه جړان دغه عذاب نه مراد هغه تر دی کله دې څنګه کدن شروع شو په یو کور کې دا شعور یو د چغي نو په دې سره دا مړی تا یعنی دې ځان کدن انسان دی تکلیب تکلیف نه دی عالم او تکلیف دې مراد ده دا ته جو ابو نسو په دې کې مشهور جواب اندغه دې ان څوک مران دې چې هغه مرګ په توثيق کې چې ما بسې په خجرا وکراو او داسی په خون خون مرابې وځړې لګ څنګ چې دغه په می محمد په خځه توید اذا میت فني ميما انا احلو وشقي علي جيبه ابن تمامدي ذکر مرشم <سلام> نو د ما د مر خبر بچا شي خور کی څنګه جذرايته هم <سلام> خبر جګم <سلام> په لوډ <سلام> لوډ نو سپیکرو کی اعلان نو کوي او وبشت باب نګري معاون د ما بات مدابا هو دا وشه په نکولې ګامو مې مې داته جوابونه شو زین کې د ان سره کې یزید ابن او سوید داخل شوم پابو موسی شریر نو بیمارو جنا نه دی جون آش یا قست جڑای کلو ابو موسی شریر جیلن ها دی تو انوا دی تو ام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایتانه دی اورید اغصی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو موی دا چوک شو قَالَ دَوَئِ فَلَمَّا ما مَاتَ أبو مُسَى چِكَرَ ابو مُسَى شَارِیدًا هُو پاد شو نئی زید و ازداد اگر دنانا قوات ما قولو ابی مُسَى لکی سا ویناو دا بو مُسَى ما سمیتی ما قَال رسولم او سمسکتی بیتا چپش نئی ما تحریث بین کو قَالَ دَوئِ قَالَ رسولُ اللَّهِ صللللللللللللللللللللللل لذمین من حلق ومن تلق ومن حرق زمو مدینله من اصف حلق شغاخ بل ويختخري پریوازي اقوامي د عادت ته شکل په او کی مړ یوشي نو مصیبت په او کی هغه دا ورزي او دا ورزي زميو سر ارته وخري زنده سی بسی او سرو بورید. در این دوان در تریکی و ریدگی. او صداقان چی اواز پرتکی د مصیبت پوک که چه گویی. او خراقا چی جامعش لی. در محکی او کسر تاوز کی, کی برازین خلق پیدا منو. در دا غفو از رامد رست کی و منگا. این دا دو انیس و بانوی او تریانوی یو طالب لېلمو افغانستانه لا کې څوک کوي ورتوي دطر کی څو پک پروت نه سپایي وکړي دغه ولا بلاد څخه شونه طالبان بلګي دلې او په انمو کې او پات شو دا غره دي نه تک خبره او به اسر منګلاو افغانستان چل تک منګلاو نو خپل دې سي چا پرچميان خلکيان خلک او دا تازه تازه چې کم دی نو مجاهدي نو اپ او وس وې و او داسې و چې روه د نه تې مګري په دوو شل پاټه کوونه و دا هر بر راوروي دا ځان ځان چې منې وورې د دا چې د منې موسم جووار داسې ټاډ ان ک مړ چته کې من کې خو د کور سره ون د تریقالې معول دی. ا ځنا نه بچ کلرالي <سؤال> غنني دا طالب ابنهم الذي به نعمت الله نمزي ته قط ځنا نه 바라ل اکرته یوغه ته دانه نعمت الله باندې حيوي او چل کول ها ها کټ نوم چا ما پراسو سوچو چې تاسو کوسه یو گیت به وي نميره درګو نو وختلی نو تاسو کو نه کټ نوم چا بي الغايرون <متدار> لديه سلقه وخرقه و <متدار> <متدار> دا سيبني ابي اسيد نيوزناننا ان قال كاي دعونا نؤجيكم عند النبي صلى ها قد ابن هاجر وادم على اسمها و چون کی صحابیہ رہ جہالت صحابی مودر نرے دغزنہ نوئی کانہ فی ما اخذ علینا هو باسی کی شلو زغس سے زمنا رسول اللہ صلی اللہ المعروف الذی بنے کہ یا کہ خذالے نے جہل انہیں غس کے اج نخمش وجھا چې مونږه نظر میکو مخړه باي ځنه را مخ او هيڅ وځوخ میکه ولا ندعو ايلا منبر نر ابو له حاکت ولا نشق جيبن غريوان بنشتو ولا ننشرو شعرن او يخطب النخرو <سؤال> نهو بعض زي دره مستند ذکر کو دنه کم یادای سهو اذا جاءت المؤمنات مهاجرات امتحنهن الله عالم فَإِنْ عَلِمْتُمَ هُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرَوْا آخر کی الله دیگانج عَلَى اللَّهِ شُرِكْنَ بِاللَّهِ وَلَيَسْيَقْنَ وَلَا اَجْزِيَنَ وَلَا يَقْتُنَ وَلَا, ولا دَهُنَّ ده فَبَائِعُهُنَّ آغَتِ مُرَعَتِهِ وَيَهْ باب السناة الطعام لأهل الميت. با دې بیان ته اورو د توام کی د مړی والو <سؤال> د فار الله سبحانه وتعالى موږ او تاسو چې کمبین را کړل دین اسلام د ډیر بهترین دین دی دا چې دین نه مخ یو نه بچ تر اوسه راشي په دې دین باندې ډیر شکر ادا کوونکه کار دی دا رحم خورګي دین دی اینی پا دا سی وقتی انسان تمڑا شویوی او خبگانی نو د گاون او نو اقرباو تا دا خبره دا چی اغاد دا غمزه دو خلقو دا پارا و غمزه فری خلقو دا, دا خوراک کاک انتظام موکی لی باب کم دا دا یہ بیانی سی کم حدیث چی زکر کرده ابن جعفر حدیث بیانی شکل جعفر رضی اللہ عنہ شہید شو موتا کی نبی علیہ السلام پا دغم و قبیدو جیس نعو دی آل جعفر طعامن تاز تیارکی دا آل <سؤال> جعفر دا پار طعامن انہو شاندال <سؤال> قد عطاہم تحقیق را غلی دیو تا عمر و د یوشغی لهم شیدوی مشغول کردی دا تیاروول دا تیارو خوراک دا غم د غم دا وجنہ دیو دا تیارین شکوالی په تاسو گاون ديانس په لوانځیکو مې ډیره تیار یار کیږي م سلام دغه د په قوم د شریکی چې کما گاون ترې دي خلک دي نو غوږ مزداه خلق ولبا د سهار او د میغا ته عام تیاری په به ذکر تل تی وی سي نو کوشش وکي چې په اوهروي اسنه چاوه د شرم د وجنه اسی پری دی ونه او با دي په کاو په کې تر درې ورځو پورې د کلی دي چې دا ورکې خدا غره یا ته چې د طعام دا د اخر خلکو د پاره دی چې کم غم زده وي دغه وی انسان مړ شو دا غ چې کم فلاردې مور دا خزیدا بچی سیدات دې تنځي د ټولې دغه خلک وراون شي او نازب وي او توام برزي او طعامونه برزي او واتبدیق باندیو دا دډیو دا ورونه بوچتی او خلق به خوري دانش ته جي دې تویرت مون غلط دې تویر واجنه غلط خلانو کی کتابونو ری کلی شدغه مخصوص طبقه چې کم غم زده وی دا هغوا بار تعام ده اور دین علاوه چې کم نور خلق راغ دي دې د نو اغ بخ خپلو خپلو کورن تلار شي او ادګری خوراک لذینج و مخبارہ کیلانو ک تاسو الله وبخیم المانہ تو درازي جوړي تیاره شو او د مړید کور نه کداشي وشیدین ته زیارت او تاسو ګورې بر علامه ابن الحمام سے نقل کړلې چې یکره اتخاذو زیابتی من اهل المیت لانه شورا فی سرور لا فی شرور, شرور مل دا و یبدات المستقبحه چې مړی گورمل منو له دا تیاره کې د بیدعات مستقبحه په قدرت شان ده د غلطو رسمونو مثال د وجوده په چې لريشي چې ته یو ځپل کېدې څوېبل ځکې چې یو په سمره سم خدمتوي بلته ورځې شروع اصل خبره ده چې د شریعت سمیداج شوې نه دي ذات عام د خاص کور د ده، ندرب نهایت نهایت نهایت نهایت چې څوري خټ ډیره ګرمي جوړه شپاله تیرا وڑی دا ايشل تیرا وڑی دا شلو د فارقم پروگرام د دریو ګران نری دومره خو نه کومه پرز نده دا معلوم شو چې کوم کور کې مړې شوی دی دا لري کوم ورونه یا څه اته مې دی مم مستثنیان خلک مرادی دا دې په اړه زموږ هم یو غریب دروي چې خپه خوشاله توام کول شي چا زور چې ټول دنیا را جمع شیخ القرتونه او بابا کتاب زمونږ ته چټون راولېږي دا داګه چې کم کوي دا کمیونټی دا څنګه هرګه ناره وادا ناجا یدا را سمې روان دي د دې خطر رقم د غړي چې ودا مساله هم کول وایي چې عمل شروع کوو تمه کوي والا غوښته چې قیمتي څه کوي دا وایي ورته خو نه د غړي مړي د مړي په قسم نه دومره منو خبره کوي چې خواته دې غریبانو غوړیان مخه او له هغه د دنیا غریب او په یو غریب سره چې دا هغه په اوه کې و چې لو په دیاري و روټي و پکې شوې اور را ګړو پرمځه پېټي تاسمګو په هغه نو پامړي پکوور کې دومره غم نه ولکه واټه چې کاونديان سره سمره غم دی یانن سوال دما یو مقتدی دی او سمشته یو ځل نه دې تلما دغه کې اعلان او شوچی الله مو بخفلان کوي چې و نو او بل کلی کوه به بل دې اغور دي ټوله خوده واخه کول بس بیا زه حسین تاوشو و پورټو کې پر دی کو و هغه الټ ور کو ته زمو خذلی شه مړ دیوال دی حقیقتونه هم کو زی ستر اوري دا یو لوی دی دا زمو دیوان چې هغه رس سوچ زم ما جن 5000 روپیه سی دا غم نو غم اې الله دا غمنه دي دا غلط کار دی اذر خبره ده یي یو په جنازو کې ډېر غو تاخير دی نو خلک زکټی راځي جنازه په هوخه په واغبلی دا لا وګرای چې پلان کې ټیم ته کېډوړې خلک ورته غډی شي کوي مړې ووڅو شي کنه نه کم ماخین تمړایو شو ننندره د خپل پته تور کې ناراضي سبا کوته ییږي هټبه یوه به یوه دې جنازه وخت لري دا به دم مل مان یو دا بچي به روړي دي تاسو سوچ کړئ نه یو لسته وره چې خلک حال دي کې ده تاسو دا ټول غلط ترې کوي دې تردید پکار دي خلک په ورنه خلک راغون شو دا غبطه کوي چې داد کرے غرشو دا مل مان دې دا زموږه مغريسي وشه نو ما و دې چلے ما یې وای چا دري ور دي که څلور یو وروزه کوه کړی موزه او خاصه مخصوص تقریروای مې ماته پری دې کم وړيږي ټول وځه کوه تازه دې کمي شروع کړی نهګ مې ګران کار نه وي را بهرحال بهرحال بهرحال بهرحال بهرحال نو متو چې جواب وای بهرحال دا چې هم په لوا او داري او او دا پیټو ګرمال دټرې پیټو ګرمه دبارند پر کری کی په جماعت کې دیک دې په خوالند سرقې په دی باندې چې بارانه شي غلط کار نه شریعت کې بارانه کې اسکار دې ګننشتي وای روه هم دې کمز اورب کم وای اره کا باب ان پر شهید غسل او ما دې بیان شهید کی چې غسل به اوړ کولې شي د مسله کې دایمه 48 اتفاق دی چې او سره شهید سره شهید حقيقي وي نه غدا فار غسل نشته هغه په خپلو وینو کې او په خپلو جامو کې فخوالې شي حضرت بينه ثلاث والسلاموي داود دا شود او بارک اموي دي د یو په اپلو ځخونو کې په دغه وینونو کې او په جامو کې خخ گئی چې قیامت پر راځي را پاسي د یو د رغن بداويني داري وای او دا رنگ به رنگ د وینوي او بوی به بوي د مشکووي البته حسن بصري رحمه الله خلاف کړل شاوي غسل پور کول شي داګه د غسل یو کرامت ده او شهید لایق ده درجات په کرامت او کم چې د شوهده ده په باره کې داګری دي چې نبی بیایر اسلام پر معلو چې دا د ونو سره ده کې او غوصل سافر شو نوغا ډې زیاتو او خلک زخمیانو د حرک د ووجین دا چل شوی د ووج شو ح دوجه نو هغه دا خبره بلپل نور خو نرو لای نه دا د شهید خصوصیت بیااب ځ راای ی سرړی ې شوی پهغ پهسیونه کې م نومل شو. دې پېو جامه کینه نه تشوف چې څنګه چوا او مونږ وي دنا بيلي صلوات وسلام نو دا غره غوسل ورنک شو ها نه بیا د مولوی بن علي نات نه نه پای انا وسبانا وسبانا مراد دیو والجلود او صغری جلود جمع جل سرمنت مراد دیو اصلیحا او دا چی دیو دا پنکللشی او جامو کې چنانچی دا ایمو سلاسو مسلک داده چره شهید نبا اصلیحا او دغسی صغری یا کردونا او موضی د است کم <سؤال> جامې چې دغسه لازم دي لکه لنګ شو کمیز شو دا به لی او نور چې کم غیر غیرې لازمم ش نو دا به پ کې ایمامال اختلا او صریب حبت در کولی شي او د لاو چې ته شې نه شهید نو دا به شیدې کول چان چې که داغسه پورټي که jihad وخت مجهایدین کم کوټ په سر باندې خولوی یادر په لاس باندې غړای دا یادر په غوت باندې غتما دا یا دا موزیدی زغره د ټول بوسترې نه مستری کی دا غوتو بار کی لا دا خبره کړی دا کچته ډیره قیمتي غوتا او یا غړایو نو هغه د لری کله او چې قیمتتی دا او سرهښلی کو ما مالک صب دا مسلک دی خو نو ماوری حدیث نندې بندی په لازم بندې و ک پرې او سرېښود کې او که سر کمی پهکیونه زیاتې کېږي او نور چې کوم غیرې زورې شید بري کولی دا حدیثانه pues حد چې دي مالک دي چې شوادا د وحد دی ولر وصل نور کړل شوی او دی په نشو په خپل وینو کې ولم صلی علیه النبی الرسول اسلام باندې نور کړل دا متذکراله چې په شهید باندې او مزګی کوي رسل دی بارکی باب راضی باب صلات ال قبر بادحین مثلا کې انقلاب دی احمد صلاح صوت مرسول دی جب شہید بانی احمد و جنازی نے کی امام مالک امام شافی او یو روایت امی احمد دی ساکر منی رحمی احمد او بل طرف تاں دا امام ابو حنی پر احمد اللہ پنیز باندی اوپا صحابو کی عبداللہ عباس، عبداللہ زبیر، اوپا ابن عمیر او پتا بینو کی کرما سید بن مصیب احسن بصری محولی شامی امام ثوری امام اوزائی امام موذنی په شوافیو کې د دې ټول پنځ باندې منځو پرې کې علامه ابن قیم چې هغه امام احمد مسقدالی کلی لري چې اختیار دې کوي او کنه کوي قیم رحمه الله دې کوم طويله چې دې کوم آثار را دې ندوڼ تر په نو تستې لهذا انکار دیونم نشی کیره کم خلق چوی نه وکئی ناغدی حدیث مثله نه چولم یصلی علیهم نبی رسول سلام پریون نو کړه دا حدیث دا انس ته او سوق کیلی نو قوم دیلانی دی دا حدیث په بیا میرنه کمځی ما بوخاری شی ذکر کړه دے په دې بیان اطلا تو سلام مزه کړو او شواهد او خطبه ني پداتو کالونه ابن وقدمه واغره دا حديث نه دا جواب کړل دغه مسلک نه خلاب ده چې دغه مراده دعا او د دینه مزه جنازي نه لري مراد او دلیل یې دا ویل چې راه ناو پنځباني په قبر باندې مزنګي او هر جنور دی دا اوپن اس باندې پاندې ټیک د کیجی خپل مدپس بیان نکي او دا هتا کاره پښیو د مغربندا جواب ورکړل کیږي چې پکا به د مانځنه نه یو مونږه مونږه را مونږ دا وایو چې کله مړې او په دې چې وريږي نه به په مونږه کیږي نه دا غي چې او ستات په دې چې مړې نه لريږي د لري په مونږه ریو جنہ امکانشته او شو ادا او شو او جوسی اللہ روح ساتری او اتکاله پسند روزی نبی اسلام صلی الله علیه و سلم پکومس کړي او نورم روایتونه دی باب کی شیطان چرنجبره محشی امریذ ذکر کړي ګن روایتونه حدیث جابر صلی الله علیه و سلم حمزه مس کړي ذکر کړي او داسی حدیث د انس امام ابو داودียม ذکر کړي حدیث عبد الله بن مسعود امام احمد ذکر کړي حدیث عبد الله بن عباس هم به اوردیکته پدایې کې او با روایتونه کلام له خودمو د کثرت سره روایتونه نقل شوري شرح حد سنت او د صحت رسې او بعد شرج ولهم صل علیهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدې موضوع کړي نه یې مانای چې موته چلی نه وکړي مو تفصیل یې به پره تفصیل علامہ زلیسی کړه له او داسی علامہ جنیسی کړه ارتي په تاسکت شي وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله بل سرلہ زجران حکم د حرام ولگ ونسانگ دے. علاکہ دجنبی تازو خبر ایخو، شینا روالینو. حیثیت طولت تازو مقرر کئی، حلد اللہ تو تکو رئی. حدیث تا سامان زوری انا نسی مالک ده. دا حدیث و سامان زهوری انا نسی بن مالک کی داری چی نبی علیه صلاة و سلام تیرشو پا حمزر رضی اللہ و تلانهو دا و سمسلشو و نویوی کچرت نخف کیلی صفیه رضی اللہ و تلانهو پا خبارد لکی نبی علیه صلاة و ترورو و دا حمزر رضی اللہ و تلانهو فورو نما با دا حمزر پریخه وید تردی چی خورلی ویددارا خورن کمارغانو او تردی چی د پرتشوی وید او دا چې دا به خفهه شوشي جاې کمی شي مړډرو نو یو سړ دو سړ کپن کوی په ی جام کې په ب بیا په یو ق کې پهښلی شو اما دا سوال چې په یو جام کې دا خو بدن د بدن سره دي لا یجوز دی ن جا چاده کړه دی چې د یو غغه جاونه دا به شو شوه کار به شو جاې خپلی نووي او یا د ضرورت د وجنن تاو علامه خطابي سيد النسوي واحد, واحد ما نه قبر واحد کړي دا که په نور احاديث یو چريو زموږ صدقه نه چليږي چې ثم يدفنون في قبر واحد تذكر ده نوو نبی ان اسلام تپوس په کوجي کم یو اکثر دې په دیوار د قران سره نامخ کې ولې شي طرف ته چې دا د قران ډير یادو او غنور په سيده سي متصلي خو دې کې دنا پدې کې دارغلی چې نبي رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم حمزه ولادت مسلشی وو فلم صلي علی اعده همزه نوکړې په چر شاو داونه یې ورته چې پدې مسکړې په نور چي نوکړې دارې قطنی چې پدې روایت کلام کوي چې دا روایت عثمان بن عمر ده او سامانی زهري نقل کړي دي ان انس کې دا لفظ دی وزادتی حرپن لم یاتی بیه جیرون. جگه دا حرز چوالم یو صلی علا حدیمین شوالای جیرون و لیس بی محفوظ. حافظ منظری سی بوئی چنان دا صابیت تیر لپزو او دا راوی سی قردیس یاد دا او پاتش دا چوالم یو صلی نبی علیہ السلام منزو نبیین بلاتو اسکرام چکمبه نماز پڑھی نو کړه پر یو داوا نه ودا حمزه د پارچکمس ولا د صلاته مراد دعاء صلاته مراد دعاء د چوي د لري کړه لیکن زمون مسلک کی دارغدی چ غن روایتونو کی راغلی چاې مستدری کی حقیم دار خودنی و غیره نو کل کړي دي او نس او رائے کی زلایسی نو کل کړي دي چې کسانبر وروډ کې دې شو نه لتم به همزه او پریوانه مونږ کې دې شو بیا ونده نه کسان جنازہ چت شو همزه په دې پروت نه په دې ترتیب باندې مونږ شعر نه دې مانو موږ دا کو چې نو شوې کس په کسباندې ر شهداونه غیر د همزني په همزه چې څنګه مونږ شوړې په نور نو شو په نور باندې یوځل شو په دې باندې وکړه ته ور اور رايت کې 72 کرت راځي د وهار سره څنګه نه ده نو دا ما نه ما څنګه نه چی غنې پنورو شات پنورم شوی دی خو چی په 15 تن شوی دی چې پنورو نو شوی رايت بوتل برابر شي جن دي ثاني خبره لاته دي خو په باسه نه ختم شوی او شوادہ او څیسه روانه دا حدیث غره امام ترمذی نقل کړل نو دې صحیح ويندي او سام ما مخ کی تاسو روایتول او سامانه ذوریا نه ته مالک مفای کلام کړی چې د مسانیدو دا انتنګرنه مسانی کې د حدیث مسانید د جا بیر نه لري زمونږ امام بخاری ته کړي دغه حدیثونه ذکر کړئ او سکوت یې کړئ ابو داوود چې زمونږ د امام ابو داوود په روایت باندې دوانره وایته نا صحیح علاقه سری دوانه صحیح نور مضمون د مخ کې لدې تقریبا دا سره کتاب ګوره نه په کې به وسنه کوی ځنه دا وسنه ورک